Минавам на втората лекция. Майстер Ехарт. Монах, доминиканец, блестящ мистик, майстор на тънкото познание. Майстер Ехарт е едно много високо духовно създание. Освен това, е бил и голям църковен авторитет, както и Дионисий допреди срещата си с инквизицията и допреди това, като го чули неговите хора какво говори. След нея авторитетът му се остава, защото Ехард е Ехард, в него работи Бог. Той казва, аз съм битие, нямащо рождение, а това означава, че никога няма да умра. Той има способността, характерна за всички велики посветени, с прости думи да обяснява висши истини. Майстер Ехър черпи дълбиният извор в себе си. В него отдавна е съществувала така наречената древна решителност чрез която Той е проникнал в тайната на нищото. Той е направил най-големия удар срещу злото, като е заживял и тайно, и правилно. Две изключителни съчетания – тайно и правилно. Той е стигнал до тайната на живота, защото е пожелал включително и страшното. Което се намира вътре в самата истина. Майстер Ехард казва: Аз срещнах неведомото и замлъкнах пред неизреченото. И после казва: Самия майстер Ехард е бил човек с изключително самоотречение. Откъде идва? Откъдето идва? Значи от това самоотречение. Идва и Неговото вдъхновение. Той казва, аз съм нероден. Докато съм тук, Той, Бог, е в мене. След този живот, аз съм в Него. Никога не искам особено да благодаря на Бога, така говори мистика, никога не искам особено да благодаря на Бога, че ме обича. Защото той не може да не го прави. Неговата природа е такава. Така се осмеляват да говорят мистиците, дръско, но са е самият Бог в тях. Това, което не са разбрали църковните отци, както и приял халач. Така. Майстер Екърд е постигнал виш гносис, тайно знание, неизразимото знание. Или по друг начин казано скритото мистично знание. Майстер Рехард казва Бог действа в мен, като ме създава все повече и все повече. Той ме създава все повече и все повече в себе си. Това е при самоотречените. Никаква множественост не може да разсее Бога. Бог слиза само в истинското послушание. Хора, които търсят покой във външните неща, никога няма да го намерят. Ще повторя. Хора, които търсят покой във външните неща, никога няма да го намерят. Всеки външен подвиг слабо придвижва човекът напред. Слабо предвижда, предвижва човекът напред. Кой е Свободен Дух? Пита Ехарт и отговаря. Свободен Дух е този, който от нищо не се изкушава и който към нищо не се привързва. Свободният Дух е потопен във волята Божия, Сещам се на едно място, учителя, казва, Ви и мислите, че ви говоря аз. Сам Господ ви говори. Значи, свободният дух е потопен във волята Божия. Докато страстният човек е пълен със своя воля. Той е пълен със своя волие. Свободният дух е отречен от своята воля. Това е девственост. Това е едно особено състояние на съзнанието, когато човекът е свободен от чужди образи и влияния. Това е свободата, когато човекът още не е бил. Казва, щом си истинен и живееш в Бога, Бог извършва твоите постъпки. И кой може да пречи на Бога тогава? Истиният човек обладава Бог в своя дух. Не в размишленията за Бога, а вътре в своя дух. Вътре в съкровенната си природа. Бог не е в мисълта на човекът за Него. Значи Бог не е в мисълта на човекът за Него. Защото, когато мисълта прекъсне, и Бог изчезва. Бог е високо възнесен над мисли и размишления. Бог не се намира в неща, които прекъсват. Бог съкровенно пребивава в душата и духът. В душата и духът. Познавам много хора, които медитират като вярващите и оглупяват, защото още не познават съкровенното. Бог е самата вярност в човекът. Ако търсиш единствено своето, никога няма да намериш Бога. Понеже не търсиш единствено Него. Ще повторя. Ако търсиш единствено Своето, никога няма да намериш Бога, понеже не търсиш единствено Него. Всичко, което Бог ти изпраща, е най-доброто, защото такова е Божието битие. Тук само ще допълне нещо. Ако ти си наистина смирен, ако приемеш напълно това, което ти идва в живота, ще си направиш точните правилните полуки. Съвсем малко недоволство и неприемане означава, че ти си вече извън смирението. Ще приемеш други полуки. Те почти не ти помагат. Има много тънка разлика. При пълното смирение и при пълната любов приемаш всичко, което ти дава Бог тотално. И научаваш съвсем други уроци. Това е така нареченият мъдрият опит. Иначе плуките се изместват, мислите се изместват и наставленията се изместват. Вече работят други същества. Защото ти си мислиш, че има и друга воля, а действа само той. Отлъчеността от Бога е мъката на ада. Пребиваването на Бога в самият себе си поддържа всички същества. Голямото зло е в това, че човек отделя себе си от Бога. И после Ехард казва, злото в човекът е помътненото в него. Злото в човекът е това, което търси и иска само своето. Човекът не трябва да роптае и да страда, а да види кой роптае в него и кой страда. Злото в човека роптае и страда. Човек трябва да види тос, който роптае и да не му дава гласът си, мнението си, думите си, енергийци и така нататък. Трябва да види кой робта е в него и кой страда. Злото в човека роптае е и страда.